Bine v-am găsit, iubiți ascultători, aici este emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma unor meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare care aparține preotului Nicuriță. Lecțiunea de zi 2C009 va debuta cu o meditație asupra epistolei lui Pavel către Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 2. Ne vom îndeledi cu acest verset, după ce, mai întâi cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră, celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom parcurge un nou episod din Mișcătoarea de Scriere a Cristinei Roi din cartea cu titlul Ereticii din Dubrava. Lecțiunea precedentă s-a încheiat cu un episod interesant în care doamna Kracinski, mama lui Peter tocmai stătea de vorbă cu alte surate de ale ei și făceau multă bagiocură la adresa lui Peter, cum că acesta niciodată nu va deveni un sfânt, așa cum era Ștefan, iar doamna Kracinski s-a jurat atunci că mai bine îi rupe gâtul fiului ei decât să ajungă așa ca și Ștefan. Astăzi, din citire capitolului 5, subtitrul Camarazi, aflăm următoarele evenimente. Sigur că pe Peter îl doare rău capul de nuvine, zicea tineretul, la dans. Dar cum arișca ce fi?" îl întrebară pe Mișco Blașco, care tocmai intrase. Nici duminica trecută n-a fost și nici astăzi n-a venit?" Păi," zise el încrețindu și fruntea, Cine știe ce i-ați făcut?" Zicea că nu mai vrea niciodată să vină la dans." Nu știm, nu știm să-i fi făcut cineva ceva, o să-i treacă și o să vină iarăși, îl asigurară tinerele fete. Tineretul se distră foarte bine fără Peter și Marișca, dar nu și Mișco, care se tot gândea la ceea ce îi spusese Marișca la plecare. Nu te duce Mișco, îi spunea ea, e păcat să servești în același timp doi stăpâni, pe Dumnezeu și pe diavol. E duminică și acolo nu auzi și nu vezi ceva bun la dans? Hai să rămânem amândoi acasă." Într-adevăr, răspunse rzând: ca să zică lumea că și noi suntem eretici ca Ștefan, nu-i așa? El avea încă înaintea ochilor felul cum se justificase ea și cum îi străluceau ochii de convingere când îi spuse Ștefan nu este eretic, asta o crezi numai tu." El cunoaște mai bine decât noi toți calea cea dreaptă care duce la cer. Acela este eretic, care nu ascultă de Dumnezeu și nu iubește pe Domnul Isus. Cu aceste cuvinte intrase în moară și-L lăsase acolo. Oare cum o fi ajuns să vorbească așa? De unde știa ea că Ștefan nu-i eretic? Ea nu era acasă când fusese Ștefan la moară și vorbise așa de ciudat cu tatălui, spunând că omul nu poate să se bucure din cauza că totul este păcat. Mișco n-a să stea multă vreme în cârciumă și a plecat curând acasă. Nu o să-mi strece cu nimic, doar nu înseamnă că devin imediat eretic dacă mă duc odată la Ștefan, își zicea el. Totdeauna am fost prieteni buni și îmi pare rău că locorim așa, mai ales că, până la urma urmei, n-a făcut niciun rău niciunea dintre noi. Așa se gândea Mișco în timp ce se apropia de casa lui Hrațchi. Poate că Marișca are dreptate, continua el să se gândească. Ștefan a fost totdeauna mai deștept ca noi și în lume chiar a învățat mai multe. Poate că ne vrea binele, dar nu-l înțelegem noi. Trebuie odată să stau serios de vorbă cu el. Și Mișco a intrat în curte, dar copiii au spus că nenea Ștefan nu e acasă. El s-a necăjit, dar apoi s-a gândit la Peter. Pe el o să-l caute ca să-l întrebe ce gândea el despre Ștefan. Se apropie de colibă și l au auzit pe Peter cântând la vioară, apoi pe cineva cântând cu gura un increștin. Deschise repede ușa și rămase o clipă ca în pietric. Acolo, la masă, stătea bunicul, lângă el Ștefan și Marișca, care cântau amândoi dintr-o carte de cântări, iar Peter îi acompania la vioară. Cântarea l-a atras pe Mișco și el se așeza lângă ei. Marișca, bucuroasă, apropie de el cartea și cântară mai departe până la sfârșit. Apoi îi povestiseră că se întâlniseră din întâmplare acolo ca să-l viziteze pe Petr și că acum Ștefan vrea să le citească și să le explice din Biblie. Hm, bine, se gândi Mișco, acum voi vedea dacă este eretic sau nu. Așa citiră ei până spre seară și cu cât Mișco îl asculta mai mult pe Ștefan, cu atât îi dădea dreptate marișcăi. El nu este eretic, mai degrabă suntem noi, continua să se gândească Mișco. Când cei trei foși prieteni ajunseră la concluzia aceasta, vechea prietenie și camaraderie care îi legase mai înainte de Ștefan, pătrunse în inimile lor cu îndoită putere. Vezi, fiule, zise bătrânul bunicul lui Ștefan, noi trăim aici și să știm, nu exagerez, ca făpturile necuvântătoare. Trăim ca și cum n-ar exista Dumnezeu în cer. Ceea ce mă învață acum Ștefan, pe mine bunicul bătrânul, ar fi trebuit ca eu să-l fi învățat, pe el și pe tatălui. Dar cum poate un biet om să învețe pe altul ceea ce el însuși nu știe? În câte păcate am trăit în viața mea și-am acționat împotriva poruncilor lui Dumnezeu și nici nu mă gândeam măcar că este păcat. De-abia acum mi-a deschis Dumnezeu ochii. Fiul meu, întoarce-te și tu la Dumnezeu, ca Ștefan, căci mai târziu nu vei mai avea multe de regretat, cum am eu, lucruri de care acum îmi pare rău. Dar, bunicule, îl liniști mișco pe bătrân care ștergea lacrimile din ochi. Dumneata ai fost totdeauna un om la locul lui și cum se cade, nimeni nu poate spune ceva împotriva dumitale. Nimeni, fiure, e adevărat, dar în afară de Domnul Dumnezeu, el știe totul. Când îl aud pe Ștefan vorbind despre marea iubire a lui Dumnezeu, parcă nu-mi vine să cred că m-ai iubit și pe mine, eu, care toată viața nu l-am ascultat și l-am întristat. Iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii viitoare vom afla în continuare cum a decurs această întâlnire și felul în care rând pe rând sufletele chemate la mântuire din localitatea aceasta au putut auzi vestea bună datorită lui Ștefan care a plătit și va mai avea de plătit cum vom vedea în continuare Prețuri mari și grele, dar niciodată nimeni nu poate plăti atât de mult pentru mântuirea altora cât a plătit Domnul Isus Hristos pentru mântuirea noastră. Ne bucurăm să ascultăm pe bătrânul acesta care, deși un om bun și un om cum se cade, așa cum l-au descris consătenii lui, își dă seama că trăind fără Dumnezeu a pierdut mult în viață și a pierdut, cum s-ar zice, timpul degeaba. Îndemnul nostru către dumneavoastră, iubiți ascultători, este ca aceia care nu l-au cunoscut pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor să se grăbească astăzi să se întoarcă la El, iar noi care deja ne-am întors la El să trăim vrednici și demni de numele, de statutul acesta, de copii ai lui Dumnezeu și făcând lucrul acesta, avem în vedere numele Domnului Isus Hristos și apoi împreună cu aceasta și binele nostru veșnic care este strâns legat de trăirea noastră în fața Domnului și pentru cauza lui Sfântă. Amin. Haideți acum să dăm citire versetului 2 de la 2 Corinteni, capitolul 2, dar, pentru că acesta este strâns legat de versetul dinaintea lui, o să le citim pe amândouă împreună, respectiv 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Am hotărât, dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare, iar versetul 2, căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie dacă nu de la cel întristat de mine? Haideți să medităm acum împreună cu preotul Nicuriț asupra acestui verset 2 Căci dacă vă întristez de la cine să mă aștept la bucurie dacă nu de la cel întristat de mine Vedeți, creștinii în legăturile dintre ei dau și primesc bucurie Strângerea lor la oaltă este un mijloc de înflăcărare și înmulțire a dragostei și a bucuriei Fiecare dă și primește dragoste fiecare dă și primește bucurie. Sfântul Apostol Pavel nu era numai un împărțitor de bucurie, ci și un primitor. Avea și el nevoie de acest lucru. De dragoste și bucurie avem nevoie totdeauna pentru că fără aceste daruri și stări dumnezeiești, nu-i cu putință trăirea vieții în Hristos, nu-i cu putință înfăptuirea lucrării lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Sfântul Ioan de Aur spune că sufletul plin de măhhnire nu e în stare să asculte nimic și nici să lucreze ceva bun. Iar vestitul propobăduitor al Evangheliei Spurgeon scria Temperamentele noastre uricioase și fețele noastre acre și posomorâte nu vor deveni niciodată evangheliști. Cei tulburați și posomorâți pot fi trimiși și satanei, însă nu vor deveni niciodată, în starea aceasta, colaboratorii Evangheliei. Să semănăm, deci, sămânța adevărului dumnezeiesc cu bucurie și vom secera bucurie. Omul seceră ceea ce seamănă. Cum să te aștepți la bucurie când tu duci peste tot o față posomorâtă, vești rele și o inimă încărcată de îngrijorările vieții? Frații mei, avem o datorie sfântă, aceea de a împărți peste tot lumina păcii, a dragostei și a bucuriei. Să nu plecăm niciodată în lucrul Domnului cu o inimă grea și cu fața posomorâtă, ci să venim mai întâi la Mântuitorul nostru ca să ne ușureze de orice povară și să ne umple viața cu bucuria sa, apoi să pornim la lucru. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu! Pentru fiecare stare a noastră are câte un leac să-l cercetăm necurmat și mai cu atenție, ca în felul acesta să fim totdeauna mângâiați și întăriți de el. La versetul următor, versetul 3, din 2 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte. Și v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să n-am întristare din partea celor care trebuiau să-mi facă bucurie și sunt încredințat cu privire la voi toți, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. Bucuria este ca lumina, cine o aprinde în sine, luminează pe toți cei care sunt în jur. Bucuria este ca focul, încălzește pe toți care sunt în apropiere. Bucuria este ca vântul, mișcă toate frunzele din cale. Bucuria mea, spune Apostolul Pavel, este bucuria voastră a tuturor. Așa scrie Apostolul Pavel fraților din Corint. Așa era bucuria lui, pentru toți credincioșii. Bucuria, ca roadă a Duhului Sfânt, nu este numai a celui care o are, ci ea slujește și altora. Aprinde și în alții lumina bucuriei. Așa stau lucrurile și cu celelalte roade ale Duhului. Ele sunt spre folosul tuturor, nu numai pentru cei care le poartă. Cel cu adevărat credincios este un purtător al dumnezeiești bucurii. Pretutindeni pe unde merge, biruiește întunericul întristării și al deznădejdii cu lumina bucuriei pe care o poartă. Domnul Isus ne-a lăsat nouă, care l-am primit cu adevărat ca moștenire bucuria și pacea sa. Bucuria este molipsitoare. Cine o are, molipsește și pe alții. În împărăția sa, diavolul nu are ființe bucuroase. Tristețea și deznădejdea copleșesc pe toți cei care sunt în această împărăție a Se povestește că un călugăr care nu prea avea virtuțile cerute de starea lui, avea totuși un lucru bun înaintea lui Dumnezeu se bucura tot timpul și din toată inima de Mântuitorul Iisus Hristos și de jertfa lui de pe cruce. Mai marele mănăstirii, starețul, nu prea vedea bine pe acest călugăr vesel, care nu își împlinea rânduielile călugărești, spunându-i mereu că va ajunge în S-a întâmplat că a murit acest călugăr, plin de bucurie și, așa după cum îi spusese starețul, a ajuns în iad. Când s-a văzut el acolo, N-a deznădăjduit, ci se bucura din toată inima de Dumnezeu. Bucuria lui a molipsit și pe alte suflete din iad și au început să joace cu toții. Când a văzut diavolul lucrul acesta, s-a spăimântat și a strigat spre cei ce se bucurau să înceteze. Dar ei, aprinși de bucuria călugărului, jucau și mai tare. Atunci tatorul dracilor a deschis ușa iadului și a scos pe cărugărul care tulburase împărăția întunericului, spunând Aici nimeni nu trebuie să se bucure, ci toți trebuie să plângă și să se tânguiască, așa împărăția mea. De mâna călugărului vesel, însă se țineau lanți toți cei molipsiți de bucuria lui și au ieșit cu toții jucând afară. E, sigur, înțelegem bine cu toții, aceasta este numai o poveste. Dar tâlcul ei este mare și adevărat. Bucuria aparține lui Dumnezeu și împărăției sale. Cei care sunt sub stăpânirea întunericului păcatului nu se pot bucura cu adevărat. Răscumpărații Domnului trebuie să ducă peste tot bucuria mântuirii pe care o au în inima lor să mă lipsească și pe alții. Aceasta e slujba pe pământul întristării și al morții. Cine îl poartă cu adevărat pe Domnul Iisus prin credință în inimă, acela este plin de bucurie și de pace și va lumina pe toți cei cu care vine în legătură. Binecuvântat să fie Dumnezeul bucuriei care ne-a prins și pe noi cu acest foc. În continuare, la versetul 4 din 2 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel scrie... V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o avem față de voi. Toate cele întâmplate cu frații noștri din Corint, toate stările grele prin care a trecut această adunare și tot ce s-a petrecut în celelalte aduneri creștine cărora Sfântul Apostol Pavel le trimite epistole, ne au în vedere și pe noi, urmașii Domnului Isus de azi. Sfânta Scriptură nu este numai o carte de istorie în care citim întâmplările petrecute cu popoare, grupuri de oameni sau cu anumite persoane. Nu, nu. Sfânta Scriptură este o carte actuală, o carte a vieții de toate zilele, o lumină permanentă pentru toți oamenii și, îndeosebi, pentru credincioși, iată de ce trebuie să citim cu atenție toate întâmplările de pe paginile ei și să luăm partea noastră din ele, să învățăm cum să mergem mai bine pe această cale a Domnului și să înfăptuim mai curvnă și zmerenie lucrarea lui pe pământ. Așa să citim deci și versetul acesta. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Într-adevăr, în prima sa epistolă către Corinteni, căci despre asta e vorba aici, Sfântul Apostol Pavel i-a mustrat aspru pe frați pentru stările grele din adunare, dar n-a făcut acest lucru cu plăcere, ci cu strângere de inimă, cu milă, cu dragoste mare și cu lacrimi multe, ca să poată ajuta la îndreptarea lucrurilor. A scris epistola sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt și roadele n-au întârziat să se arate. Biruința dragostei și a lacrimilor a fost strălucită. Lucrurile din adunarea corinteană s-au îndreptat. Când lucrarea lui Dumnezeu se face dintr-o inimă plină de dragoste și această dragoste este însoțită de lacrimi, totdeauna biruiește și aduce roade frumoase și veșnice. Lacrimile sincere curăță ochiul credinței, aprind focul dragostei pe altarul inimii și dau putere întregii ființe pentru înfăptuirea lucrării lui Dumnezeu în suflete. Prin nimic nu se arată mai limpede adevărata dragoste, decât prin fapte și lacrimi. V-am scris cu multă mâhniră și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Mustrarea și pedepsa pe care părintele o dă copilului său este un semn al dragostei sale spre binele și fericirea copilului. El urmărește îndreptarea lui ca să fie un om adevărat în mijlocul oamenilor. Așa a făcut Sfântul Apostol Pavel cu fiii săi duhovnicești, cu creștinii din Corint. Așa face Dumnezeu cu noi toți când ne abatem din calea sfințeniei și dreptății sale. Când mustrarea este învelită în dragoste, totdeauna aduce roade plăcute. Un car, ale cărui roți afundate în oroiul din curte au înghețat din pricina gerului de peste noapte, poate fi mișcat din loc bătând cu un ciocan la fiecare roată sau turnând apă fierbinte. Felul din tâi de a mișca roțile, adică bătaia cu ciocanul, poate să aducă stricăciune. Felul din urmă, adică apă fierbinte, nu aduce nicio pagubă. Așa este lucrarea dragostei față de inima înghețată în vreo grea. Ea o mișcă mai repede și mai ușor decât lucrarea legii dreptății. Tot ce facem, să facem cu dragoste și vom câștiga biruințe spre slava lui Dumnezeu și mântuirea și fericirea sufletelor. În continuare, la versetul 5 din 2 Corinteni 2, Pavel continuă cu aceste cuvinte. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. După cum lumina bucuriei nu este numai pentru cel care o poartă, ci pentru cei din jurul lui la fel, tot așa este și cu întunericul întristării, se răsfrânge și asupra altora. Omul este o ființă care are înrăurire asupra semenilor săi, fie în bine, fie în rău. El poate fi o cale spre viață sau spre moarte, după cum este starea lăuntrică. Și această înrăurire se vede cu atât mai mult, cu cât cineva poartă hainele credinței. Credinciosul nu poate trăi nepăsător față de Dumnezeu și lucrarea lui, ca să nu aibă în același timp urmări grave. Câtă grijă trebuie să avem de starea noastră lăuntrică și de purtarea noastră în afară, noi cei care am îmbrăcat hainele Domnului Isus și purtăm numele prin lume. Nimic din ceea ce știm că este străin de viața și felul lui, de a fi să nu îngăduim în noi, ca să nu fim pricină de întristare, de cădere sau de moarte pentru cineva. Sfântul Vasile cel Mare spune... După cum prin faptele noastre cele bune aducem slavă Domnului Isus, tot astfel prin faptele noastre cele rele aducem ceea ce este potrivnic lui. Iar Sfântul Ioan Scărarul, vorbind despre purtarea adevărului creștin, zice După cum cel ce poartă aromate răspundește miros plăcut chiar și nevrând, tot așa cel ce are Duhul Domnului din cuvintele și purtarea sa smerită se cunoaște. Origen spunea și el că purtarea creștinilor trebuie să fie cea mai bună apologie a credinței lor. Da, și bucuria și întrăstarea și înălțarea și căderea și ascultarea și neascultarea noastră de cuvântul Domnului, totul are înrăurire asupra celor din jur. Frații mei, să nu ne trăim viața la întâmplare, dacă suntem credincioși Domnului Isus, păi să fim totdeauna conștienți de lucrul acesta și să ne împlinim cu credincioșie chemarea. La versetul 6, 2 Corinteni 2, Pavel continuă: Este destul pentru omul acesta pedepsa care a fost dată de cei mai mulți. Cât de minunat este Dumnezeul Harului și al dragostei! În toate lucrările lui nu urmărește decât viața și binele veșnic al omului. Chiar și atunci când, cu drept, trimite pedepse asupra celui răzvrătit, aceste pedepse sunt cântărite cu cea mai mare precizie, ca să nu fie pentru el nici prea grele și nici prea lungi, slujindu-i spre îndreptare și nici de cum spre nimicire. Când este vorba de pedepsă, Dumnezeu îi spune omului, te voi pedepsi cu măsură, Căci nu poți să te las nepedepsit, Ieremia 30:11. Iar când este vorba de iubire, îi spune: Te iubesc cu o iubire veșnică, Ieremia 31:3. Spântul Apostol Pavel, în versetul de mai sus, vorbește despre acel creștin din adunarea din Corint, care a fost dat pe mâna Satanei din pricina păcatului în care trăia, la 1 în 5 se vede asta, și acum el spune: este destul. Pedeapsa care a fost dată trebuie să fie ridicată, căci urmările ei se văd. Omul s-a îndreptat. Pedepsele în har sunt viață și de săvârșire, în lege însă erau spre moarte. Cu câtă grijă trebuie să ne apropiem de fratele nostru cazut în vreun păcat și care trebuie pedepsit, ca nu cumva să-l împingem spre nimicire atunci când trebuie să luăm măsuri după cuvântul lui Dumnezeu. Numai frații duhovniciști, care au multă milă și dragoste, trebuie să se apropie de cel căzut. Un cuvânt înțelept a spus Pitagora, să nu smulgi florile care formează coroana. Prin pedepsa care îi se dă celui căzut în păcat, să nu i se smulgă florile vieții celei noi, florile vieții răscumpărate prin jertfa Domnului Isus, ci numai spinii morții pe care diavolul i-a înfipt în viața lui prin păcat. Dar și când se smulg acest spini, să nu se producă prea mare pierdere de sânge. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Numai cu mănușa dragostei să se umble în rana produsă de păcat. Altfel se produce infecție mai mare. Să ne gândim totdeauna că pedepsele date trebuie să fie cu măsură și spre îndreptare. Așa lucrează Dumnezeul Harului, așa trebuie să lucrăm și noi, Fii Lui. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și aici de încheierea programului 2C009 Dorim ca Harul lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți, să avem grijă, să arătăm în afară roadele dragostei ale bunătății lui Dumnezeu și întotdeauna să fim urmăriți de gândul acesta cum să îndreptăm pe cei din jurul nostru. Bucuria lui Dumnezeu cea neamăsurată fie și rămână peste noi toți până la venirea lui. Amin. Cu haina iubirii s-acopăr mereu Pe cel dezgolit de ispită Și greu să nu-l judec în cugetul meu Prostind o sentință grăbită. Iubirea, iubirea Să-mi umple de-a pururi